Хочуть запроторити заграти. Крутояр здивовано похитав головою. По-моєму, вони полюють на тебе, любово. На мене так, але я знаю те, чого не знаєш ти, крутояре, і вона відкрила йому таємницю. Заламай рекетірує всю Україну руками спецназу. Я не раз була свідком, як намічали плани Заламай і Якутовський. Вони вважали мене своєю і тому не ховалися. «Запланують перекупити підприємство, кидають туди обопівців, залякують усіх, вилучать документи, придумають кримінальну справу проти хазяїна, а коли, як вони кажуть, клієнт дозріє, заберуть за безсінь власність, як вирвали її Семена Біби». Крутаяр вдивлявся в схвилюване обличчя любови і тер долоною підборіддя. Очі його потемніли від гніву. Він багато чого знав про сатанинські справи Якута і Заламая але щоб бандитські методи спецнац поставив на потік». А Любава відкривала йому карти. «Ти знаєш, у народі ООППВ прозивають головним управлінням державного рекету. Вони підім'яли під себе сотні підприємців, а ти заважаєш їм, стоїш на їх шляху і не боїшся». Любава перевела подих і додала головне. «Це їх найбільше й турбує, їх усі бояться, а ти ні. Пам'ятаєш тоді в Капулівці, «Біля пам'ятника Івана сірку, ти визвали в мене і перекинув джип Якута. Вони нікому не прощають такого!» Крутояр мовчки кивнув головою, а Любава продовжила думку. «Але Якут тоді не вступив з тобою в сутичку, хоч мав величезну перевагу сил. От і затіяли вони тепер проти тебе все це. Виманювали тебе, провокували, щоб потім по статті тебе запроторити. І ти піймався на це». Не треба було проти них літаком, вони тільки цього й чекали. Крутояр не переставав дивуватися словам Любави, яка ж вона розумниця. Вони могли тебе давно пристрелити, Крутояри, однак не зробили цього, народ тебе любить. Якби вони у такий спосіб звели зі світу, люди проти них би пішли, тому й обрали інший шлях. У в'язниці ламатимуть твою волю, намагатимуться розтоптати твоє ім'я, а займанщину й іншу власність, «Підберуть у тебе». «Що ж, від тюрми і від суми не зарікайся», – відповів їй Крутояр. «Але не так легко буде їм понівечити мою правду. Ми ще поборемось, Любава, ще як поборемося. Бережись, Крутояре, і хай Бог допоможе тобі». З любов'ю і гіркотою в голосі сказала Любава. «Скоро нас із тобою розлучать, але ти до кінця моїх днів залишишся зі мною». У словах її була загадка. Навіть таємниця. Любава припала до його грудей, і він відчув, як гулко стукає її серце. вечеріла небо над обрієм горіло, палахкотіло, переливаючись золотом, пірнало у Каховське море. Сірко розірвана поляками і турками, пита, вже й москалями, розкрадена і ослаблена, багато гетьманством Україна корчилася в руїнах. Людей тисячами гнали в ясир, горіли хутори і села, жінки боялися родити дітей, вимирав народ. Дичавіло дике поле, і тільки в запорогах під захистом низового козацького війська буяла воля. Сюди йшли ті, хто здатний був тримати зброю, не терпів рабства і насильства. Життя і смерть тут визначалися своєю козацькою філософією. Не смерті запорожець повинен боятися, а ганьби! смерть красна на полі бою! Запорожці вміли цінувати лицарство. А на самій Січі молоді козаки випробували силу в кулачних боях. Вони були особливо спритними і міцними в ближньому бою. Особливо славився на Січі майстер ближнього бою козак Веретень. Він однаково добре володів і кулаком, і шаблею. Веретень був невисоким, кремезним. Руки його інколи не діставали до обличчя супротивника. І козак змушений був поринати під пудові кулаки уже вже в ближньому бою доводити, хто сильніший. Вталий удар веретня, звалював з них навіть великостатурного богатиря. Кулак його був твердим, як свинцева гиря. І бив він ним з особливим замахом, устояти після якого було дуже важко. Того дня запорожці на Січі змагалися з різних видів військових мистецтв. Особливо багато люду зібрав кулачний дбобій між веретним і захопленим полон турецьким яничаром. Це був величезний атлет, круглоголовий, чорноокий і чорновусий. Веретень у нього на повний зріст під пахвою міг проскочити. Ставка для яничара – життя, воля. Запорожці билися між собою об заклад. На яничара ставлю, кричав козак Дави Муха. Ні, такого я веретню не звалити, у нього ваги не вистачить. А я на веретня прийняв виклик Давимухи Йокум і вічний супротивник у суперечках козак Медовуха. Козак і Яничар вийшли в коло запорожців на витоптане ногами токовищі. Бій мав бути справедливим незалежно від того, хто б'ється – ворог з козаком чи два своїх запорожці. У коло вийшов кошовий отаман Сірко, оголосив умови бою. «Якщо переможе Яничар», – обіцяв твердо, – «даруємо йому волю». І хоча запорожці яничарів не шкодували, звичайно, засуджували до смерті, зараз вони схвально зашуміли. «Правильно, батьку, нехай позмагається за свою волю. Тепер він буде битись як чот. Йому відступати нікуди. Ставлю сто талярів проти десяти, негайно підняв ставку Давимуха. Яничар непереможний, у ньому вісім пудів ваги. Яничар пройшов у центр кола, Поклонився Отаманові за справедливі умови бою. Був він голим до пояса і весь леснів від поту. На атлетичному тілі горбами здувалися м'язи. Веретень також поклонився Отаманові і козацтву, повертаючись на всі чотири боки. Поруч із Яничаром Велетним він здавався Котигорошкам. Мускули на жиловому сухощавому тілі Запорожця вигравали, як гірська річка на кам'яних перекатах. Козаки вигуками і підкиданням шапо підтримали свого улюбленця. «Покажи йому веретню, де раки зимують! Побий цього громилу!» Яничар і веретень почали сходитися. Яничар, розуміючи, в чому його перевага, виставив поперед себе пудові кулаки і почав крутити ними над головою веретня, намагаючись вдарити зверху. Запорожець навпаки розхитувався, як маятник, його гнучке тіло, здавалось, обтікається кулачища, мов вода, що зустріла на шляху кам'яну брилу. Веретень розумів, удар зверху буде важким для нього, однак перемогти він міг тільки у ближньому бою. І він сміливо кинувся на кулаки Яничара. Той оторопів, намагаючись вдарити кулаком, як цвях забити, але юнкий веретень уже опинився на позиції, де йому діставався град кулаків, а для нього було важливо нанести свій удар. Один. І цього вистачало кожному, хто проти нього виходив на прю. Коло запорожців весело закричало, загуділо, знаючи, що з такої віддалі веретень уже нікого не відпускав. Нагору майнули козацькі шапки. Утративши з поля зору супротивника і відчуваючи його слизьке голе тіло всередині кільця своїх рук, Яничар заревів від люті і почав, скажено, бити веретня по плечах і спині. Кулаки його немов копита важкого коня по черзі падали, здіймалися, падали, здіймалися. Цього й домагався веретень. Обличчя нечара залишилося відкритим, і Запорожець завдав йому кілька стрімких ударів у підборіддя. Яничар захитався, але вистояв. Він розлітився ще більше, намагаючись відступити від супротивника на довжину рух. Цей невисокий козак стрибав, як блоха на блюді. Піймати кулаком його лоба мало кому вдавалося. Запорожці ревіли, стогнали від задоволення. Пірна під його кулаки, веретню. Гаком його, гаком знизу. Яничар і Веретень заколували потоковищу. Тепер яничар став уважнішим. Він не підпускав веретня до ближнього бою. Кулаки його перекривали всі напрямки для атаки веретня. І якби запорожець потрапив під такий кулак кувалду, мокро б місця від нього не залишилося. А коло козаків вимагало видовища. «Дай йому, Веретню, хріну в дзьоб, хай зна, як добре просу в ступі!» — вимагали запорожці. І Веретень пішов на кулак турка, пішов відкрито, підставши під удар груди й голову. Удар Веретень хитнувся, як застіжний дуб. Під поривом вітрюгана, але встояв, лише трусонув головою, ніби дерево зашелесіло міднобарним листям, та цей удар розкрив турка. Веретень миттєво переніс центр ваги з правої ноги на ліву, зробив крутий замах, і всі зрозуміли, що нарешті він піймав свій удар. Я не удару не витримав. Він хитнувся назад і впав на таковище. Запорожці кричали в азарті, раділи перемозі веретня. Але Яничар виявився міцним воїном. Він устав і знову кинувся в бій. Воля, яку обіцяв отаман Сірко, знову і знову піднімала цю купу м'язів в атаку проти веретня. І билися вони до повної знемоги, не поступаючись один одному. Бій виграв веретень. Кашовий отаман увійшов у коло. «А що, панове товариство, відпустимо Яничара на волю. Він хоч і не виграв у веретня довий, але бився, як личить справжньому воїнові». «Відпустимо, відпустимо, батько!» – закричали запорожці. Вони цінували лицарство навіть у ворогів. «Нехай живе!» – кричав козак Медоуха, який радів з того, що вгадав, хто кого поб'є. «Він бився, мов чорт у пеплі!» – додав своє, давим уха, довоняючись тим, що неспешним ударом порішив веретень Яничара. Після двобою Сірко пофликав до себе в корінь Яничара і сповістив йому – «Даруємо тобі волю, яничари, їдь до свого царграда». Дійшовши до яничара, сказав головне, «Ось тобі папір, щоб запорожці по дорозі не полонили. А як дістанеться до своєї бусурманської столиці, знайди серед яничарів молодого Олексу Пороха і передай йому цей папір. Якщо він ще не забув рідну мову, нехай прочитає». Сірко підійшов у притул до турка, запитав, заглядачі, ледь відкриті після кулачного бою очі, «Передаси?» «Передам. Знайду молодого Яничара і передам, бо ти мені життя подарував, Атамане». Важко було зрозуміти, які почуття володіли суворим запорозьким Атаманом, коли він давав доручення туркові Яничару, чи батьківська любов до козачка Олекси, чи біль за страждання його матері, козацької вдови Ярини. «Знайдеш ти його по очах, вони в нього різні, вишневе і жовте». Бо бусурманське його прозивають багатовоким, і запам'ятай його справжнє ім'я – Олекса. Лівобережний гетьман Іван Самойлович разом із московським воєводою Григорієм Ромадановським нарешті повели війська на правий берег Дніпра. На меті вони мали розгром військ непокірливого гетьмана Петра Дорошенка. Іван Самойлович давно мріяв захопити і булаву, і чигирин столицю Правбережжя. У Дорошенка через те, що він покликав Україну, турків і Орду, були непрості навіть ворожі стосунки з запорожцями. Однак кошовий отаман Сірко ухилився від указівок гетьмана Самойловича вислати проти Дорошенка козаків. Сірко розумів, що Дорошенко загнаний у глухий кут обставинами Андрусівського договору. Перед прірвою і смирний кінь є а Дорошенко крутий характером, зухвалий і відважний. І тому Сірко збирався зустрітися з ним та вмовити його на підданство московському цареві. Разом їм легше було б добитися скасування андрушівського договору. Однак випадок змінив намір Івана Сірка. Запорозькі землі, чи вольниця, як їх називали козаки, були на лівому і правому берегах Дніпра. Межі цих земель запорожці пильнували на заставах. Козачі роз'їзди, великі й малі, не по степу, Перехоплюючи татарсько-турецькі загони їхніх гінців і обожи з награбованим. Один із таких роз'їздів наткнувся в дикому степу на ординський загін, який супроводжував у Кримське ханство Ясир 15 забитих у колодки невільників, бий відбувся на ріці Інгул, короткий, мовчазний, без стоганів і прохань про пощаду. У дикому полі пощади ніхто не просить. Там помирають мовчки і козаки, і ординці. Чути тільки скрегіт сталі. Та храп коней. Ординці в запорозці порубали, але з'ясувалося, що загін чужинців очолював гетьманський ротміст Мазепа. Він намагався втекти на швидконогому скакуні, однак козачий аркан накрив ротмістра і скинув із сідла. Полоненого привели з арканом на шиї до січі. При Ротмістрові знайшли два листи Дорошенка до турецького візира і кримського хана з проханням скоріше вислати в Україну йому, гетьманові, на підмогу війська. Колодників чи ясир Дорошенко посилав як подарунок. Гетьманський Ротмістр Мазепа молодий, ставний красень із яскравими блакитними очима йшов по січі, спотикаючись і заплітаючи ногами. На руках кайдани йшов з арканом на шиї, через що вона перетворилася на опухле синє і ліливе місово. Йшов крізь трій запорожців, які гнівно зустрічали його. «У чому прави народмістра?» – запитували козаки. «Посол гетьмана Дорошенка до султана і хана. Віз їм від гетьмана листа і православний ясир у подарунок. Бусумрманам продався вилупок!» – кричали запорожці – Розірвати його відразу і викинути на розтерзання дикій звірині. Ротміст не піднімав очей. Він, згинаючись під ударами, йшов і думав, «За що така кара? Чим прогнівив Бога? Я вірно служив Ясновельможному, гетьману і Дорошенку, вважаючи його рятівником бітчизни нашої. Бо і Запорожці, і Кошовий отаман Сірко теж вірно по-лицарськи служать Україні. То за що ж вони мене четвертуватимуть? Одній вітчизні служимо». Іуда проривалися крізь думки Мазепи слова, що кололи серце. Смерть за проданцю, смерть сотні тисячі козацьких горлянок, здавалося, Мазепі, вимагали його смерті. Січовики навколо були обвітряні, засмаглі, їх мускулисті, посічені шрамами тіла, дихали якимось нескоримим надмірним завзяттям, диким завзяттям. Мазепа служив при дворі польського короля, бачив пишні оздоблення ляських військ. Вишукану польську шляхту, яка чванилася своїм високим становищем, для них армія була козирною картою, котру можна згодом обміняти на багате надбання, родючі землі чи пристойну садибу. Запорозькі звичаї достеменно відрізнялися від традицій польських, французьких та інших західних армій, які бачив Мазепа. Такого дикого, на перший погляд, неприборканого війська йому зустрічати не доводилося. Як можна керувати ним? Але воно кероване, шанує волю отаманів. У ньому кожен козак почувається відповідальним за січове товариство, готовий за нього голову покласти. Тут кожен запорожець і хазяїн, і політик, і воєначальник. Сьогодні ти рядовий козак, а завтра можеш стати курінним чи навіть кошовим отаманом. І якщо в запорожці проголосують за смерть, значить її ніхто не скасує, з гіркотою зрозумів Мазепа. Та це ж ротмість Мазепа. закричав. «Я його знаю. Бився з ним спритний, запеклий. Хлопака, сміливий. Вовкові в пащу залізе й не моргне. Що ти сучий випладок запродався бусурманам?» Мазепа підняв голову, вдивився у жваве велицюва таблиця веретня. «Можливо, цей запорожець єдиний з усіх сказав не зі злістю, а співчутливо, навіть з болем якимось. Веретень знав його, знав, що він не боягуз і не зрадник. У кулачному двобою зразу видно, хто чого вартий». А все, що тут відбувається, просто фатальний збіг обставин. «Раду треба зібрати! Раду!» – кричали запорожці. «Нехай відповість гетьманський посол за зраду України і за себе, і за Дорошенка!» Мазепу привели до кореня косового тамана. Іван Сірко сидів біля невеликого вікна, важко схиливши на груди голову. Підборіддя спиралося на руків'я шаблі. Мазепі здавалося, що не дарма її взяв Сірко – і зараз у пориві гніву просто знесе йому голову. Що ж, він заслуговує на смерть. Добре, що хоч не біля стовпа ганьби, чи ще гірше мученицька напалі. Очі сірка дивилися на Мазепу з-під лоба. Харі, вони цієї хвилини почерніли, велике відкрите чоло перерізали глибокі зморшки, чуб на голові настобурчився і навіть вуса, що зазвичай під ковою лежали навколо владних губ, стерчали в різні боки. Вони були вдвох. Козаки, заштовхнувши Мазепу у світлиці Отамана, негайно вийшли з неї. «Нехай Кошовий допитає Дорошенківського посла сам і прийме рішення». Мовчанка затягнулася, і Мазепа, не витримуючи важкого погляду сірка, перервав її першим. «Пане Отамане, ти мене давно знаєш», – сказав хрипким голосом. «Я і на шаблі ходив лязки, і на ятагани турецькі. Нема чого мені в житті соромитися, але ще ніколи не було так соромно». «Як тепер? Ти віз бусурманам християнський ясир?» – коротко і глухо запитав його Сірко. І в цьому питанні було все – біль отамана, приниження ротмістра, презирство до нього. «Моє становище настільки ганебне і хибне», – відповів Мазепа, – «що я готовий провалитися крізь землю. Одне можу сказати – виконував я волю ясновельможного гетьмана Дорошенка». «Мені страшно в це повірити», – закричав Сірко. Гетьман Дорошенко відправляв у бусурманський полон християн. «Брешеш, Мазепо, шкіру свою врятувати хочеш?» Запорожці відібрали в мене листи гетьмана до хана і турецького візира. Там усе зрозуміло написано. Листиці лежали перед Кошовим отаманом, і Сірко їх уже прочитав, зрозумів Мазепа. Тому і не пробував розповідати запорожському отаманові їх з місту, а заговорив раптом пристрасно, з любов'ю до правобережного гетьмана і вболіванням за його долю. Гетьман Дорошенко від безвиході пішов на це. Тепер блакитні очі Мазепи дивилися вже прямо в обличчя кошового отамана, І Ротміс продовжував. Він, як зацькований вовк, став один проти всіх. Ляхи його недолюблюють. Самойлович і воєвода Ромадан повели проти нього війська. Гетьман Ханенко склав булаву перед Самойловичем. Тиснуть на Дорошенка з усіх боків. Чому ж ти не відпустив у дорозі християн? Зірвався сірко і потряс кулаком. Ти знав, що гетьман не при собі був, коли віддавав такого наказу. Гетьман дав мені для охорони не козаків, а ординців. Вони б не допустили звільнення полонених. Сірко упав у крісло, як підкошений, Охопив чоло широкою долонею. Боже, за що ти послав такі випробування славному українському лицареві? Дорошенко стільки зробив, сили крові ніколи не жалів, коли йшлося про Україну. І не вина Дорошенка, що цар московський і польський король розірвали, пошматували Україну на частини. Дорошенко хотів з'єднати її, і от що з цього вийшло, сам наружитися став. А на Майдані вже збиралися запорожці, крізь нещільно причинені двері чути було їхні вигуки. «Смерть, смерть зрадникам, смерть христопродавцям!» – і Сірко, і Мазепа розуміли – Іншого рішення щодо гетьманського посла і не може бути – за січовими законами недовго дихати Мазепі, а в голові весь час снували думки про Дорошенка. Розумів, що добрий його задум обертався йому і людям на зле. Тим часом ротмістр Мазепа продовжував «На що розміняне все моє життя?» – казав мені ясновельможний гетьман – Усе, за що боровся, прахом пішло. Україна пошматована, у руїнах вся. Дружину й ту викрав у мене Самойлович. Бо за що мені така ганьба? Відчувши, що Сірко його уважно слухає, Мазепа став розповідати ще пристрасніше, як міг би сказати син про батька. Коли цар Олексій Михайлович надіслав Гетьманові свій наказ скласти булаву перед Самойловичем, Дорошенко не зміг себе зломити». Наклепе, що слав на нього лівобережний гетьман цареві, вкрадена дружина, розшматована Україна, усьому він винуватив Самойловича, і раптом йому булаву. Мазепа говорив, уважно стежив за обличчям Кошового Тамана. Він знав, що Самойлович і йому багато населив. Через нього Сірков відбував покарання в Тоботському Острозі». «У Дорошенка почалися припадки розпачу», – продовжував Мазепа. «Я як міг оберігав гетьмана від важкої недуги, але він був загнаний, загнаний як вовк. А до турків і кримського хана від безвиході звернувся за підмогою, бо і гетьман Богдан звертався до хана, і Тугайбет допомагав йому ляхів громити. Сірко знову підхопився, закрокував по світлиці». Ось до чого дійшов Дорошенко, заговорив отаман гнівно. За свою владу християнськими душами перед бусурманами відкуповується. Ох, Петре, Петре, навіщо прийняв на себе таку ганьбу? Багато горя ти бачив, багато слави спізнав. Гідний був гетьман, і так недостойно життя завершуєш. Зненацька сірко зупинився перед Мазепою, сказав йому, зм'якшивши тон. А те, що ти, Іване, залишився вірний гетьманові, не кинув його в біді? Похвально. «Маєш толку у голові, Мазепа? тямуще, кажеш, вмієш переконувати, потрібні такі люди в країні. Живий, Вражений несподіваним поворотом долі, Мазепа кинувся до Сірка, щоб подякувати йому, отаман повірив. Батьку, та я...» Однак Сірко зупинив я жестом руки, яку Мазепа хотів поцілувати. «Чуєш?» Збір б'ють довбиші, сказав Суворо, на раді і визначимо твою долю. Як товариство вирішить, так тому й бути. Мазепа дивився в очі кошового Тамана з надією. Я поручуся за тебе, товариству Запорозькому, сказав Сірко і вступив у відчинені двері на майдан. Милостивий пане Дорошенко, вже не наш, запорозьке війська, геть Так починався лист запорожців до Петра Дорошенка. Роздивився й у ваш вихруста голова, Дорошенко, чи щира до тебе приязнь бусурманська, яку ти купуєш у них за християнські душі? Що виросте потім із того з'єднання з бусурманами, то ми тобі називаємо, ще не інше, тільки погибель тобі й крайне запустошення нашої вітчизни. Вітчизну нашу руську, ти лишив роз'ятреним тобою бусурманам на остаточну споживу і запустіння, чого не дай Боже». І підпис «Іван Сірко, кошивий отаман Запорозького війська з отаманами і всім старшим та меншим товариством». А Мазепу запорожці помилували. «Панове, брати мої, прошу вас не вбивати цієї людини», – звернувся Сірко до січовиків. «Він нам і нашій вітчизні ще потрібним буде». І, хоча бушували пристрасті на головному січовому майдані, і вимагали запеклі голови Мазепиної смерті, все-таки повірили запорожці таманови і не позбавили Мазепу життя. Я сьогодні, сказав після ради Мазепа Сірку, потискуючи йому руку, другий народився, наука мені на все життя, ніколи не забуду твоєї милості, батьку. Служи Україні, Синку, я тобі вірю. Різдво Христове. Запорожці було прийнято зустрічати на Січі. Цього дня козаки обирали собі кошового тамана і всю старшину. На Січ свіжалися Запорожці з усіх своїх хуторів, сіл і замівників. Запорожське товариство щороку перебирало кошового тамана. Однак легендарна особистість Івана Сірка, його лицарська Слава, міння бити і перемагати ворога спонукали козацтво знову і знову віддавати йому цей пост. Але роки брали своє сірко старів, і хоча ще завзято, без сторонньої допомоги вискакував на коня, все-таки йому було важко це робити, силою волі, атаман тримався в сідлі і викликав захоплення молодих запорожців. До сірка було ставлення на січі Синівське, мов дорідного батька. Козаки його любили і шанували, боялися його гніву також. Власне, він і був для кожного батьком суворим, справедливим, мудрим. Тому на великому козацькому колі запорожці одностайно знову обрали Івана Сірка кашовим атаманом. Народу з'їхалася на січ сила селенна. Кожен козак і молодий і старий бажав взяти участь у виборах кашового атамана та всієї старшини війська Запорозького. Стояли козаки на колі пліч-опліч, корінь до кореня. усі святково одягнені. Що є в кого краще одягнули? Сині кунтуші, вузькі довгі, затягнуті в талії черкески, червоні сап'янові чоботи, гастроверхі шапки у кожного кореня свого кольору. «Бери булаву, батьку, вигукували до сірка запорожці. «Наша воля, пануй на січі, послужи товариству!» «У лиху годину, коли Україна гине, нам потрібно йти, Сирка «Сірка кошуємо таманам!» «Сірка!» – передіваном сірком на столі булава і бунчук – що він сам сюди поклав. Трипотіла на морозному вітрі хоругва з образом архістратига Михаїла, озброєного Христовим мечем. Сірков клонився запорожцям на всі чотири сторони, взяв зі стола булаву, високо підняв її над головою. «Слава! Слава! Слава!» закричали запорожці. Шапки куницеві, баранячі, боброві злетіли до гори. Посил гармати на честь обрання кошового тамана Розчинивсь у схвальних криках козаків. Зима того року була суворою, морозною. Степу крила такими сніговими заметами, через які поодинці не пробитися. Тому в степу було безлюдно і безмовно. Тільки вовки вили та вітер свистів. Пробиватися через такі сніги можна було хіба що великим загоном, але коли рухається Орда із 40 тисяч шабель і ще яничар 15 тисяч, то снігові буруни перетворюються на місово з кінських випорожень і пересохлої трави. Орду очолював кримський хан Селім Гірей. Він проклинав у душі сонце Всесвіто султана Магомета IV і його великого візира Кефрюль-Заде за наказ іти в таку люту негоду Проти запорожців. Султан був розніваний на запорожців і урус шайтана сірка за погроми, що той учинив у тилу Орди і турецьких військ. Через них відклав великий султан військовий похід на Київ і тепер вирішив розрахуватися за всіх із запорожцями сповна. Раз і назавжди покінчити з ними». Для цього потрібно було стети з лиця землі Січ-Запорозьку і розрумити так, щоб не було у козаків більше сил відновити її. Султан довідався, коли запорожці разом збираються на Січі і звелів своєму сателітові кримському ханові Селімгірею вирізати всіх до єдиного. Для певності додав Орді 15 тисяч добірного війська яничарів. І ця сила гналася тепер до січі Запорозької, як ураган, що змітає все на шляху. Війська рухалася, зупиняючись лише на короткі привали, щоб нагодувати коней і самому щось перекинути. Навіть спали одинці яничари часа у сідлі, коні відпочивали по черзі. Ординці були вмілими наїзниками, а яничарам доводилося важко. Їх військо, посаджене на коней, відставало від Орди, звикли до теплого клімату, яничари обморозилися, потрапивши в сувору зиму. Селім Гурей вважав їх тярем у поході, кляв за повільність. Але яничари мали виконати головну роботу.